ötodik fejezet Ment a fegyverteremben fogadta a kapu főbíráját, ahol pajzsok, kardok és vadásztrófeák trófeák a falakon. A rendőrfőnök hegyes orrú, gyanakvó ember orhangon beszélt és időnként megvakargatta vörös fejét. Meglehetősen testes volt, noha diétázott, hogy megőrizzen valamennyit néhai karcsúságából. Minden nagy fogadáson megjelent tekintélyes baráti kör támogatta, óvatosan és ügyesen irányította a királyság különféle rendőri szerveit. A legkisebb hibát sem vethették a szemére, gondosan ügyelt arra, hogy fethetetlen tisztségviselőnek tartsák. Magánlátogatás, kedves főbíró? És feltűnés nélküli, ahogy szereti. <háhá> Nem ez vajon a hosszú és nyugodt életpálya titka? Amikor Pászert elzáradtam, egy feltételt szaptam. Hmm. Ki hogy az emlékezetem? Az volt a feltételem, hogy találja meg a gyilkosság indítékát. Hát, ne felejts el, hogy tetten értem Pászert. Miért ölte volna meg a mesterét, a bölcset, akit már kineveztek Karnak főpapjává, akinél jobb támaszt nem is találhatott volna. Hát, irigységből, vagy őrültségből? Ne gondolja, hogy ezt elhiszem. Hát, mit számít az indíték? Az a fő, hogy megszabadultunk pászertől. Egészen biztos abban, hogy bűnös. Hát, ismétlem: Branír fölé hajolva találtam. Hát ön mit gondolt volna a helyembe? Az indíték? Ön is belátta, hogy a pernek nagyon rossz hatása lenne. Az országnak tisztelnie kell a bírókat, és bíznia kell bennük. A pászer szeret potrányt kelteni. A mestere, Branér nyilván megpróbálta lecsillapítani, ő pedig feldühödött és lesújtott rá. Bármelyik bíróság halára ítélte volna. Mi nagy lelkőek voltunk vele, hiszen megóvtuk a jó hírnevét. A hivatalos álláspont szerint feladat a teljesítések közben halt meg. Hát nem ez a legjobb megoldás mindenki számára? Szuti tudja, hogy mi az igazság. Ho, hogyan? Kem kivallatta a főorvost, ne bámond. Szuti tudja, hogy pászer él. Én pedig megmondtam neki, hogy horra boskodik. A kapu főbírája meglepetten látta, hogy a rendőrfőnök mennyire feldühödik e szavak hallatán. moszél megfontolt ember hírében állt. Micsoda ezt szelenség! Ön, a város legfőbb bírája, meghajolt egy elcsapott katona előtt? Se kellem, se szuti, nem tehetnek semmit! Elfeledkezik Nebamon jelentéséről. Hát, egy a kicsikart vallomás, semmit se ér. A jelentés sokkal korábban készült. Rajta van a dátum és a főorvos aláírása. éges el? Kem íratott egy másolatot a főorvossal. A főorvos két szolgálja a tanú arra, hogy a másolat megfelel az eredetinek. Passer ártatlansága bizonyított. A hát tettenérést megelőző órákban a hivatalában dolgozott. Tanúk vannak rá. Ellenőriztem. Jó, jó, ezt elfogadom. De akkor is. Miért árultál el, hogy hol tartózkodik, passer? Várhatott volna még vele. Azért, hogy békében legyek magammal. Hát az Ön tapasztalatával? Az ön korában? Hát ez az. Az én koromban. A holtak bírája bármelyik percben magához hívhat. Bászer ügyében pedig elárultam a törvények szellemét. Hát mert Egyiptom érdekét tartotta szem előtt, nem pedig egyetlen ember előjogait. Idegen hagynak a szavai. Cserben hagy. A pászer, visszajön! Á, telepen sokan elpusztulnak. Suti már jó ideje meghallotta a lódobogást. Kelet felől jött a hang, két ló közeledett. Portyázó bedúinok voltak, könnyű prédára vadáztak. Suti megvárta, hogy a megfelelő távolságba érjenek, felhúzta az íját, Féltérdre ereszkedett, és megcélozta a baloldali lovast. A Beduin lefordult a lóról, a nyíla vállán találta el. A társa a támadó felé vágtatott. Szuti ismét célzott, nyila a lovast szombjába fúródott. A Beduin fájdalmában felüvöltött, elvesztette az egyensúlyát, lezuhant egy sziklára. A két ló tétován járkárt körülöttük. A nomát tántorogva felállt, Szúti a torkának szegezte hegyét. Honnan jössz? A homokvándorainak törzséből. Hol táboroztak? A fekete sziklák mögött. Elfogtatok a napokban egy egyiptomi embert? Találtunk egy szökevényt, aki bírónak mondta magát. Ah, hogyan bántatok vele? A vezérünk kikérdezi. Szuti felugrott az erősebb lóra, a másiknak pedig megragadta a kantárát. A két sebesült biztos tudja, hogy hogyan maradhat életben. A lovak kövekkel szegélyezett ösvényre tértek, amely egyre meredekebbé vált. Fújtatva, tajtékozva kaptattak fel a domb tetejére, ahol kopár sziklák meredeztek. Baljóslatú hely volt. A perzselt, feketés sziklák közötti teknőkben homok vargott, mintha a pokol üstjei volnának, amelyekben az elkárhozottak fejjel lefelé kínlódnak az emésztő tűzben. A lejtőn lejjebb már látszott a nomádok tábora. A középső, magas, tarka sátora vezéré lehetett. Egy karámban lovak és kecskék, északról és délről egy-egy őrszem figyelte a környéket. A háború törvényeinek dacára Suti megvárta az éjszakát. A rabló, fosztogató beduinok nem érdemelnek kíméletet. Suti csöndben a tábor felé kúszott, amikor a déli őrszemhez ért, óvatosan felállt és leütötte. A homok vándorai mindig a sivatagban portyáztak, a táborban ezért csak néhányan tartózkodtak. Suti a vezér sátrához lopózott és besúrrant az ovális ajtónyíláson. Feszülten figyelt, kész volt azonnal rávetni magát az ellenségre, de a lába a földbe gyökerezett a váratlan látványtól. A beduinok vezére párnákon heverve hallgatta Pászert, aki írnok pózban ült mellette. Úgy tűnt, Pászer szabadon mozoghat a táborban. A Beduin felugrott, Suti rávetette magát. – Ne höld meg! – kérte pászer. – Összebarátkoztunk. Szuti a párnákra szorította ellenfelét. – Kikérdeztem a vezért arról, hogy hogyan él – magyarázta pászer. – Megpróbáltam bebizonyítani neki, hogy tévúton jár. Meglepte, hogy inkább meghalnék, mint sem rabszolga legyek. Kíváncsi volt, hogy hogyan működik az igazságszolgáltatásunk. És… Aztán, ha rádunna egy ló kötözne, és végig számtatná veled a kősivatagot. De hogy találtál rám? Hogyan veszthettelek volna el? Szuti megkötözte a beduinok vezérét, és betömte a száját. Most gyorsan ki innen, két ló vár ránk a domtetein. Mi haszna? Nem térhetek vissza Egyiptomba. – Ne beszélj ostobaságokat, ne, gyere utánam! – Nincs hozzá erőm, majd lesz, ha elárulom, hogy bebizonyosodott az ártatlanságod, és hogy Noferet már türelmetlenül vár.